Я їла в літаку? На міжнародних рейсах годують? Я знаю, але я все-таки щось приготував для тебе. У вітальні накрито стіл. Вино, келихи, закуски. Артем стежить за реакцією Гелени. Господи, вона, здається, навіть ховає сльози. Сідає до столу в дорожньому одязі. Хоча загалом з дороги перше за все хочеться піти в душ. Артем сідає навпроти. Вина? Звідки в тебе гроші? Дві з моїх пісень купив один театр для нового спектаклю. Розплатилися зразу ж. Це не бозна скільки, але будуть іще замовлення. А ще я влаштувався у тому ж театрі робітником сцени. «Знов-таки, не що, але щось буде. Ми з малим вивчили одну пісню дуетом. Сьогодні ввечері заспіваємо для тебе. Експедиції більше нема, але треба якось жити». «Так, треба якось жити», – тихо сказала Гелена, згадавши, що вчора неодноразово чула ці слова від Бородулінського подружжя. Тебе довго не було. Я чекав тебе. Коли тебе не було поряд, я знав, що маю зустріти тебе. Мабуть, мені був потрібен той досвід, закінчив він і одразу ж поміняв тему. Як тобі їздилось, Гелено? Вона здригнулася, а потім таки заговорила. Ніби ти не чув від друзів і знайомих, що таке закордонні стажування. Місяць оплаченого неробства і повного випадання зі звичного буття. Вірші – то також випадання зі звичного буття. Ти можеш видати свої вірші. У мене є гроші. Гелена витягла з гаманця новенькі зелені папірці – які позавчора ввечері отримала від Антоніуса Ван Ремера. Навіщо ти пускаєш такі гроші за вітром? Ти ж їх заробила? Тобі стільки потрібно всього? Це не ті гроші, на які можна жити. Я їх не заробила, а, можна сказати, виграла в якусь дику лотерею. Пам'ятаєш ті гроші, які ти колись привозив із експедицій. Польові, які я економив, під які писав фальшиві звіти, як їх забути? То хіба на них можна було щось купити? Меблі чи навіть штори на вікна? Їх можна було тільки пропити, прогуляти, пустити за вітром і мати від того особливо повноту буття. Так і ці гроші. Їх можна тільки кинути на вітер або на вірші. Дякую, Гелено. Не уявляю, де ти могла взяти такі? Можу тільки сказати, що не вкрала. Але вони, якщо ти так вирішила, будуть виправдані. Дай Боже! Адже кожен рядок тих віршів присвячено тобі. ЗЕМЛЯКИ НА ЧУЖИНІ НІЦ нема З горлечка пляшки не виповзло ні краплини. НІЦ, радісно підтвердив він. Він полюбляв, коли приятель починав уживати напівзабуті слова та інтонації їхнього дитинства. Відкорковий нову! Хлопці, може більше не треба, нам же завтра на поїзд. Дружина другого, також українка, але народжена у Москві. Не пішки ж чвалатимемо, потяг нас тягтиме. Приятель відкрив чергову пляшку. Знову гучно лунало Будьмо. А що б їм усім? Та інше, таке незвичне у тихому провулку між садовим та бульварним кільцем. Назавтра друг з сім'єю їхали у відпустку а йому лишали вільну квартиру у Москві. Несподівано все склалося напрочуд вдало. І минулої ночі потяг радісно вистукував. «Усе як треба! Усе як треба!» Щороку дружина плакалася, що не може сама їхати з дітьми у відпустку. І він їхав із ними, знову відкладаючи на потім давню мрію попрацювати у московській бібліотеці. І раптом... Путівка до моря. Відправив сім'ю і зателефонував до Білокам'яної. Добре, що зібрався зараз, бо відділитись, потім не пустимо вас до нашої бібліотеки. Засміялася у слухавку другого жона. Він трошки образився на неї. Можна подумати, москвичка. Але це він їй скаже при зустрічі. А зараз кинувся діставати квиток. Убив два дні, перш ніж зміг виїхати. Але ось нарешті він сидить із друзями у їхньому прогулку, п'є вино і навіть зумів підняти на гора глибинні пласти мовної пам'яті свого друга і однокласника. «Чи не тужиш ти за нашими порічками? Вони саме зараз дозріли. Чи пам'ятаєш, і ще смак юшки із жалеви. «Ти і сам живеш у зросіщеному Києві, а не в рідному селі», – говорили до пізньої ночі. Десь о патріотичній годині другова дружина пішла спати, а земляки сиділи до перших півнів. Вранці, коли хазяї вирушали, він крізь сон почув. «А що, як раптом з'явиться», «Нічого, якось розберуться». Він встав пізно, щось на швидку поїв і вирушив до бібліотеки на волхонку.